Salme 44 Til dirigenten av Kora söner Maskel Gud, med våra ører har vi hört, våra förfäder har fortalt oss om det verk som du gjorde i deras dagar, i fordums dagar. Det var du som med din hand drev bort andagnationer og du begynte å plante dem i deras sted. Du gick gang med å knusa folkgrupper og sände dem bort. För det var inte för sitt eget värde de tog i eje og det var ikke deres egen arm som brakte dem frelse, for det var din høyre hånd og din arm og ditt ansikts lys, ettersom du fant behag i dem. Du, ja du er min konge Gud, gi befaling om storslagen frelse for Jakob. Ved deg skal vi støte ned våre fiender, i ditt navn skal vi trå ned dem som reiser seg mot oss. For det var ikke min bue jeg fortsatt å sette min lit til, og det var ikke mitt sverd som frelste meg. For du frelste oss fra våre motstandere, og dem som intenst hatet oss gjorde du til skamme. I Gud vil vi frambære lovprisning dagen lang, og til uavgrenset tid skal vi prise ditt navn. Men nå har du forkastet oss, og du fortsetter å idmyke oss, og du drar ikke ut med våre herrer. Du lar oss stadig vike tilbake for motstanderen, og de som intenst hater oss har tatt sig bytte. Du gir oss bort som sauer, som noe å spise, og blant nasjonene har du spredt oss. Du selger ditt folk for noe som er helt uten verdi, og du har ikke skaffet deg velstand ved prisen for dem. Du gjør oss til hån for våre naboer, til spott og spe for dem som er rundt omkring oss. Du gjør oss til et ordspråk blant nasjonene, til en hoderisting blant folkegruppene. Dagen lang står min ydmykelse for meg, og mitt ansiktsskam har dekket meg, på grunn av røsten til den som håner og spotter, på grunn av fienden og den som hevner seg. Alt dette har kommet over oss, og vi har ikke glemt deg, og vi har ikke handlet falskt i din pakt. Vårt hjerte har ikke troløst veket tilbake, og våre fotrinn viker ikke av fra din sti. For du har knust oss på sjakalers sted, og du dekker over oss med dyp skygge. Hvis vi har glemt vår Guds navn, eller brer ut våre hender til en fremmed Gud, kommer ikke da Gud selv til å utforske det? for han kjenner hjertets hemmeligheter. Men for din skyld er vi blitt drept dagen lang, vi har blitt regnet som slaktesaur. Våkn opp, hvorfor fortsetter du å sove, Jehova? Bli våken, fortsett ikke å forkaste for evig. Hvorfor holder du ditt ansikt skjult? Hvorfor glemmer du vår nød og vår undertrykkelse? For til støvet har vår sjel bøyd seg, til jorden har vår buk klebet. O reis deg til hjelp for oss og løsskjøp oss for din kjære godhets